27. fejezet Lale arra ébredt, hogy a nap az arcára süt. A ruhája megszáradt már kisé, és hallotta lentről a folyó csörgedezését. Az éjszakai rejtek szolgáló fák közül négy kézláp egy út kúszott. Az úton orosz katonák mentek. Pár pillanatig nézte őket, félt, hogy talán tüzet nyitnak rá. De nyugodtak voltak. Lale úgy döntött, Beindítja hazajutási tervét. Felemelt kézzel kilépett az útra, megriasztva az orosz csapatot. Azonnal rámelték a fegyverüket. Szlovák vagyok. Három évet voltam koncentrációs táborban. Szólalt meg Lale. A katonák összenéznek. Menjen picsába, mondta az egyik, és tovább meneteltek. Egyikük elhaladtába, még meg is lökte a Még néhány percet áltott, de a Katonák úgy haladtak el mellette, hogy szinte tudomást sem vettek róla. Csak néha-néha vetettek rá egy-egy pillantást. Lale napirendre tért közömbösségük felett, és folytatta útját. Úgy döntött, ellenkező irányba indul, mint a katonák, mert ők valószínűleg a németek felé tartanak, vagyis Lale így kerülhet tőlük a lehető legmesszebb. Végül egy Jeep ért Lale mellé. Megállt. A hátsó ülésről egy tiszt méregette. – Na te meg ki a franc vagy? – kérdezte. – Szlovák vagyok. Három évig voltam fogoly auschwitz -ban. Lale felhúzta az ingujját, felfedve tett tovább számát. – Híret se hallottam. – Lale nyelt egyet. El sem tudta képzelni, hogy ilyen borzalmak színhelyéről még csak nem is hallottak. – Lengyelországban van. Csak ennyit mondhatok. – Remekül beszél oroszul. – jegyezte meg a tiszt. – Tudsz más nyelveket is? – Cseül, németül, franciául, magyarul és lengyelül. Az orosz alaposabban végigmérte. – És mi a terved? – Hova mész? – Haza. – Vissza Szlovákiába. – Nem, nem mész. – Munkát adok neked. száj be! Lale legszívesebben elfutott volna, de nem lett volna esélye, úgyhogy bemászott az egyik ülésre. – Megfordulunk, vissza a fő parancsnokságra, utasította a tiszta sofőrt. A jeep a kátyúkon és árkokon keresztül épp arra tartott, amerről Lale az imént jött. Néhány kilométer múlva keresztül mentek egy kis falun, majd rákanyarodtak egy hatalmas kastélyhoz vezető földútra, amely felkapaszkodott a dom tetejére, ahonnan a gyönyörű völgyre nyílt kilátás. Az épület hatalmas, kör alakú kocsi felhajtóján drága autók parkoltak. Két őr állt az impozáns bejárati kapu egy-egy oldalán. A jeep csikorogva fékezett, megállt, a sofőr kiszállt, és kinyitotta az ajtót a hátul ülő tisztnek. – Gyere velem! – szólt a tiszt Lale, Lale követte az orost a kastély előcsarnokába. Megállt. Melbe vágta az eléjetáruló pompa. Hatalmas lépcsősor, műremekek, festmények és kárpitok minden falon, és olyan elegáns bútorok, Amilyeneket Lale még sosem látott. Minden képzeletét felülmúló világba lépett. Azok után, amiket eddig látott, szinte fájt. A tiszt az előcsarnokból nyíló egyik szobába indult, intett Lale-nak, hogy kövesse. Hatalmas, csodálatosan berendezett terembe léptek. Egy mahagóni asztal és a mögötte ülő férfi uralta a helyiséget. Az egyenruha és a jelvények alapján Lale úgy gondolta, nagyon magas rangú előtt áll a férfi felnézett, amikor beléptek. Kitosztál. Azt mondja, hogy a nácik fogja volt három évig. Gyanítom, hogy zsidó, nem mintha ez szerintem számítana. Ami számít az az, hogy beszél oroszul is és németül is. Magyarázta a katona. És? Gondoltam, hasznunkra lehetne. Hogy megértessük magunkat a helyiekkel. A magas tiszt hátradölt, mint aki a hallottakat mérlegeli. Akkor áll is munkába. Keres valakit, aki vigyázz rá, és lőjétek le a szökni próbál. Miközben Lalét kikísérték a teremből, még hallotta, hogy hozzáteszi. Tisztálkodjon meg, s neki valami rendesebb ruhát. Igen, uram. Szerintem beválik majd. Lale a katona után ment. Nem tudom, mit akarnak tőlem, de ha ez fürdőt és tiszta ruhát jelent, Átvágtak az előcsarnokon, majd felmentek az első emeletre. Lale még két szintet látott felfelé. Egy hálószobában nyitottak be. Az orosz a szekrényhez lépett, felrántotta. Női ruhák sorakoztak benne. Egyetlen szó nélkül kiment, majd be a következő szobába. Ezúttal férfi ruhákat találtak. – Keres valamit, ami jó rád, és jól néz ki. – Kell lennie valahol egy fürdőszobának is? – mutatta. – Tisztálkodj meg, nem sokára visszajövök. Az orosz kiment, becsukta maga mögött az ajtót. Lale körülnézett a szobában. Hatalmas, balbehinos ágy állt benne, nehéz ágytakaró fette, és hegyekben állt rajta a mindenféle formájú és méretű párna. Volt ott még egy komód, amiről azt gondolta, tömör ében fából készült. Egy asztalka, rajta egy tifani lámpa, és egy csodálatos hímzéssel díszített fotel. Ó, oh, ennyire vágyott rá, hogy gita most vele legyen! Elhesegette a gondolatot. Nem gondolhat gitára. Még nem. Lale végigfutatta kezét a szekrényben lógó öltönyökön és ingeken. Volt köztük hétköznapi és elegánsabb, és voltak kiegészítők is, minden, amit csak szükségeltetett a régi lale feltámasztásához. Kiválasztott egy öltönyt a tükör elé tartotta, mert csodálta. Majdnem tökéletes a méret, állapította meg. Az ágyra dobta. Egy fehérin követte hamarosan. Egy fiokból puha alsónadrágot, nadrágot, ropogó zoknit és sima, barna bőrövet vett ki. Egy másik szekrényben fényes cipőt is talált. Remekül illett az öltönyhöz. Belecsúsztatta mesztelen lábát. Tökéletes. Megtalálta a fürdőszobában nyíló ajtót. A falat és a padlót borító fehér csempén megcsillant az arany szerelvények fénye. Hatalmas ólú műveg ablak tompította halványzöld és sárga fényességé a délutáni napragyogását. La ment. Sokáig csak állt. Élvezte az örömteli várakozást. Aztán vizet eresztett, és élvezettel a kádba süppett, amíg csak a víz ki nem hűlt. Akkor megint megeresztette a forró vizet. Három év után nem siette el az első fürdőt. Végül kimászott, megszárítkozott egy puha törölközővel, ami ott lógott több másikkal együtt a tartón. Visszament a hálószobába, és lassan felöltözött. Átengedte magát a sima palmút és szövet, a gyapjúzokni érintésének. Semmi sem szúrt, semmi sem sértette a bőrét, vagy lógott esetlenül összement testén. A ruvák tulajdonosa karcsú férfi lehetett. Egy darab az ágyon üldögélt. Várta, hogy őrzője visszajöjjön. Aztán úgy döntött, felfedezi a szobát. Széthúzta a hatalmas függönyöket, és egy teraszra vezető üvegajtó árult elé. Lale felrántotta az ajtót, és kilépett. A minden itt? Hol vagyok? Makulátlan kell terült el a a gyep egészen az erdőig futott. Tökéletes volt a rálátás a kör alakú kocsi felhajtóra. Lale nézte, ahogy megérkezett pár újabb autó, és újabb oroszok szálltak ki belőlük. Hallotta, hogy nyílik a szobája ajtaja. Megfordult. Az őre volt az, egy alacsonyabb rangú katona kíséretében. Kint maradt az erkélyen. A két orosz kiment hozzá, és ők is lenéztek. Nagyon szép, ugye? Szólalt meg Lale őre. – Jól elintéztétek magatoknak? – Ügyes! – az orosz nevetett. <gül> – Bizony! – Ez a parancsnokság egy kicsit kényelmesebb, mint amelyik a fronton volt. – Elmondott, hogy kerülök én a képbe? – Ő Fredrich! – Ő fog őrizni. – Ha szökni próbálsz, lelő! – a férfira nézett. Karizma az ingóját feszítette. Dagadó melléről szinte le akartak pattani a gombok. Keskeny ajkán sem mosoly, sem grimasz nem játszott. Lale üdvözlő biccentését nem viszonozta. Nem csak őrizni fog, de be is visz minden nap a faluba, hogy elintézd a bevásárlásunkat. Érted? De mit kell vennem? Nos, bort nem. Teli a pincénk. Az ételt a szakácsok veszik. Ők tudják, mit akarnak. Akkor mi marad? A szórakozás. Lalénak arcizma sem rándult. Minden reggel bemész a faluba, és csodálatos fiatal hölgyeket szerzel nekünk, akiket érdekel a lehetőség, hogy némi időt velünk töltsenek este. Világos? Kerítőtök leszek. Értette tökéletesen. De hogy vegyem rá őket? Mondjam nekik, hogy rém jóképű fickók vagytok, és majd jól bántok velük? Adunk ezt-azt, amivel el lehet őket csábítani. – De mit? – Gyere velem! A három férfi lement a földszintre, egy újabb fényűző szobába, ahol egy tiszt kinyitotta a hatalmas széfkamra ajtaját. Lale őrzője belépett a kamrába, kihozott két fémdobozt, és lerakta őket az asztalra. Az egyikben pénz volt, a másikban ékszerek. Lale látta, hogy sok hasonló doboz sorakozik még a kamra polcain. Freddik lehoz ide minden reggel, és magadhoz veszed a pénzt, meg az ékszereket a lányoknak. Nyolc-tíz lány kell minden éjszakára. Csak mutasd meg nekik, mit kapnak, és a szükséges, adj egy kis pénzt előlegbe. Mondd meg nekik, hogy akkor fizetjük ki őket, ha ideérnek a kastélyba, és amikor az estének vége, biztonságban és épségben haza is visszük őket. Dalle megpróbált belenyúlni az ékszeres dobozba, de rácsapták a fedelét. – Van már kialkodott tarifa? – kérdezte. – erre magadtól is ráfüggsz Csak a lehető legjobb üzletet köz meg, érted? Persze. Bélszint akartok, vérsli áron, mondta Lale, aki tudta, mit kell mondani. A tiszt nevetett. <gül> Fredrik majd körbevezet. Elhetsz a konyában, vagy a szobában? Szólja a szakácsnak. Fredrik levitte Lalét, és bemutatta a szakácsoknak. Ale azt mondta nekik, hogy a szobájában szeretne étkezni. Fredrik egyértelműen közölte vele, hogy nem mehet az első emeletnél följebb, és ott sem mehet be semmelyik másik szobába, csak a sajátjába. Pár órával később lalénak bárányt hoztak sűrű, tejszínes szózban. A mellé felszolgált répát roppanósra főzték, és megöntözték vajjal. Sóval, borssal, friss petrezselyemmel ízesítették. Kíváncsi volt vajon, tudja-e még élvezni a finom ízeket? Tudta. Csak azt a képességét veszített el, hogy élvezze az evést. Hogy is élvezné, ha a gita nincs ott, és nem oszthatja meg vele. Ha fogalma sincs, a lánynak egyáltalán van-e ennie? Ha fogalma sincs egyáltalán, de elhesegette a gondolatot. Most itt van, és meg kell tennie, amit meg kell tennie, mielőtt megkeresheti. Csak felét felétette meg a tányerjáratett ételnek, mindig tegyél félre valamennyit. Ez szerint élt az elmúlt években. Az étel mellé Lale megitta egy üveg bornadját. Némi nehézség árán levet között, kinyúlt az ágyon, és részeg álomba zuhant. Másnap a reggeliző tálca csörgésére ébredt, amit letettek az asztalra. Nem emlékezett rám, bezárta-e a szobáját, de a szakácsnak talán amúgy is van kulcsa, gondolta. Az esti tálcát és a boros üveget már elvitték. Mindezt egyetlen szó nélkül. Reggeli után Lale gyorsan lezuhanyzott. Épp a cipőjét húzta, amikor belépett Fredrich. – Készen vagy? – Mehetünk, bólintott Lale. Először a szépkamrás irodába mentek. Fredrich és egy másik tiszt figyelte Lale-t, ahogy kivet némi pénzt. Megszámolták és beírták az összeget egy leltárkönyvbe, majd néhány aprób ékszert és foglalat nélküli drágakövet is kiválasztott, ezeket is felírták. Többet viszek, mint amennyire valószínűleg szükség lesz, mert most megyek először, és fogalmam sincs mi a tarifa. Rendben? Magyarázta Lale a két férfinak. Vállat pontak. A lényeg, hogy visszaadj mindent, ami megmaradt. Mondta a könyvelő tiszt. Lale egyik zsebébe tette a pénzt, a másikba az égszereket, és Fredrichjel a kastély melletti hatalmas garázsépületbe mentek. Egy jeepet utaltak ki nekik. Lale beszállt, és Megtették a pár kilométeres utat a faluig, amin előző nap keresztül hajtottak. Csak tegnap volt. Hogy érezhetem magam már is ennyire máshogy? Útközben Fredrik elmondta, hogy este egy kis teharótóval jönnek majd, azzal fogják felvedni a lányokat. Nem túl kényelmes, de ez az egyetlen jármű, amibe beférnek tizenketten. És hol keresem a lehetséges lányokat? Kérdezte le, amikor beértek a faluba. Kiraklak az utca végén. Menj be az összes boltba. Mindegy, hogy ott dolgoznak, vagy kuncsaftok, a fiatalok is lehetőleg csinosak. Tudd meg, mennyit kérnek. Mutasd meg nekik a fizetséget. Állőleget akarnak, csak pénzt adják. Mondd meg nekik, hogy hatra értünk, jövünk a békség elé. Néhányan már jártak a kastélyban. Honnan tudom, van-e valakiük? Gondolom, akkor nemet mondanak. Lehet, hogy hozzád is vágnak valamit. Szóval légy résen, és húzd be a nyakad. Amikor Lale kiszád még hozzátette. Itt várok. Figyelek. Nem kell sietni, és ne csinálj semmi ostobaságot. Lale a közeli butikba ment be először, remélve, hogy aznap egyetlen férj vagy barát sem megy a partnerével vásárolni. Mindenki ránézett, amikor belépett. Oroszul köszönt, aztán eszébe jutott, hogy Ausztriában van, és Németre váltott. – Szép napot, hölgyeim! Hogy mint érzik ma magukat? – A nők összenéztek. Némi kis kuncogás hallatszott, majd megszólalt az eladó. – Segíthetek? A feleségének szeretne valamit? – Nem egészen. Beszélni szeretnék magukkal. Mindenkivel. – Maga orosz? – kérdezte egy vásárló. – Nem. Szlovák vagyok. Ami azt illeti, az orosz katonák ügyébe jöttem. A kastélyban lakik? Kapcsolódott be a beszélgetésbe egy másik vásárló. Igen. Lale megkönnyebbülésére az egyik eladó megkérdezte. Azért jött, hogy megkérdezze, nem akarunk-e ma este ott szórakozni? Igen, igen, azért. Már jártak ott? Én igen. Ne féljen, mind tudjuk, mit akar. Lale körülnézett. – Két eladó volt bent, és négy vásárló. – Nos? – szólalt meg óvatosan. – Mutassa, mit hozott? – kérte egy vásárló. Lale a pultra üritette a zsebeit, a lányok oda gyűltek. – Mennyit kaphatunk? Lale a lányra nézett, aki már járt a kastélyban. – Mennyit kaptak legutóbb? – A lány Lale orra haládugott egy gyémántos gyöngyös gyűrűt. – Valami ilyesmit. – És még tíz márkát – tette hozzá. – Rendben, akkor mondjuk adok most öt márkát, ötöt este, és az égszert, amit kiválaszt. A lány kotorázott egy darabig az égszerek közt, majd kiemelt egy gyöngykar kötőt. Ezt kérem! – Lale gyengéden kivette a kezéből. – Nem most – mondta. – Találkozunk hatkor a pégség előtt. Megbeszéltük? – Meg – felelte a lány. Lale átadott neki öt márkát, a lánya melltartójába gyömeszölte. A többi lány is átnézte az égszöreket, választottak egyet-egyet. Lale mindenkinek adott öt márkát. Senki sem alkudozott. Köszönöm, hölgyeim! Mielőtt távoznék, megmondanák, hol találhatok önökhöz hasonló beállítottságú szépségeket? Párházzal lejje megpróbálhatja a kávézóban vagy a könyvtárban, javasolta az egyik lány. Vigyázzon a nagyikkal a kávézóban, kuncogat egy másik nő. Hogy érti, hogy... – Nagyik! – kérdezett vissza le. Tudja, öreg asszonyok, némeik harminc is elmúlt. Lale elmosolyodott. – Nézze! – folytatta az első önként jelentkező. – Megállíthatja bármelyik nőt az utcán. Mind tudjuk, mit akar, és sokan vagyunk, akinek jó étel és ital kell. Még így is, hogy a ronda orosz disznókkal kell együtt lennünk ért cserébe. Nem maradtak itt férfiak, akik segíthetnének nekünk. Tesszük, amit tennünk kell. Ahogy én is, tette hozzá Lale. Nagyon köszönöm. Akkor az esti viszontlátása. Lale kiment a boltból, egy falnak dőlt, kis szünetet tartott. Egyetlen bolt és a lányok fele megvan. Az utca túloldalára nézett, Fredrich őt figyelte. Lale feltartotta a művelykújját. Akkor nézzük. Hol lehet a kávézó? Lale menet közben megállított három fiatal nőt, kettővel megállapodott, hogy eljönnek este. A kávézóban került újabb három. Lale úgy vélte, a harmincas éveik közepén járhatnak, de akkor is gyönyörű nők, akikkel bárki boldogan mutatkozna. Aznap este Lale és Fredrik felszedték a lányokat, akik a megbeszéltek szerint a pékség előtt várakoztak. Elegáns ruhában kis minkelve jöttek mind. A megállapodás szerinti ékszer és pénzgazdát cserélt Fredrich, tessék, lássék felügyeletével. Lale nézte, ahogy a nők bementek a kastélyba. Fogták egymás kezét, mosolyuk elszánt volt. Időnként felnevettek. Elviszem, ami maradt. Szólalt meg a szorosan Lale mellett álló Fredrich. Lale előkotorta a maradék néhány bankjegyet és ékszert a zsebéből, odaadta Fredrichnek aki elégedetnek tűnt az üzlet lebonyolításával. Zsebre vágta az egészet, és neki állt, hogy mélyen a zsebeibe ásva megmotozza Lale-t. Csak óvatosan, jegyezte meg Lale. Ilyen jól azért nem ismerjük egymást. Nem vagy az esetem, vágta rá Fredri. A konyhán nyilván szóltak, hogy Lale megjött, mert miután bement a szobájába, a vacsorája hamarosan megérkezett. Evett, majd kisétált az erkére. A korlátra hajolt, nézte a jövő menő járműveket. Időnként a lent hangja is felszűrődött hozzá, elégedetten nyugtázta, hogy csak nevetgélést és beszélgetést hall. Visszament a szobába, és lefekvéshez készülődött. A hajtó káját igazítva megtalálta az rejtett apró gyémántot. Kivett félpár a fiókból, és belerejtette a gyémántot, mielőtt nyugovóra tért. Néhány óra elteltével az erkélyajtón beszűrődő nevetgélésre és beszélgetésre ébredt. Kiment, nézte, hogy a lányok felmásztak a teherautóra, amely majd hazaviszi őket. Legtöbben részegek voltak, de egyik sem volt rossz kedvű. Lale visszafeküdt. A következő hetekben Lale és Fredrik naponta kétszer mentek a faluba. Lalét már mindenki ismerte, még azok a nők is, akik sosem mentek el a kastélyba. Tudták kicsoda, és üdvözölték a szembejött. A butik és a kávézó voltak a kedvenc helyei, és a lányok hamarosan maguktól Lale érkezésére. A rendszeres látogatók gyakran üdvözölték puszival, és kérték, aznap este csatlakozzon hozzájuk ő is. Úgy tűnt őszintén elszomorítja őket, hogy a fiú sosem vesz részt a mulatságban. Egy nap a kávézóban Serena, a pincérnő hangosan így szólt: Lale! Feleségül veszel a háború után? A többi lány kuncogott. Az idősem asszonyok rosszalúan ciccegtek. Teljesen oda van érted, Lale, magyarázta az egyik vendég. Egyik orosz disznó sem kell neki, nem számít, mennyi pénzük van. Gyönyörű lány vagy Szerena, de sajnos az én szívem már másé. Kié? Hogy hívják? Méltatlankodott Szerena. Gitának. És eljegyeztem. Szeretem. Vár rád, hol van? Nem tudom, hol van most, de meg fogom találni. Honnan tudod, hogy egyáltalán életben van-e még? Ó, életben van. Volt olyan, hogy egyszerűen csak tudtál valamit? Nem is tudom. Akkor még sosem voltál szerelmes. Találkozunk később lányuk. Viszont látásra hatkor. Ne késsetek. Köszönések kórusa kísértel, hogy kilépett az ajtón. Aznap este, amikor Lala egy hatalmas rubinnal egészítette ki hadizsákmányát, elsöprő honvágy tört rá. Hosszasan ült az ágyán. Otthonról őrzött emlékeit beszenyezték a háború rémségei. Mindent és mindenkit, aki valaha is számított, már csak a vesztesség és szenvedés sötét szemű látott. Amikor valahogy összeszedte magát, az ágyra öntötte az okni tartalmát, és megszámolta a hetek alatt begyűjtött drága köveket. Aztán kiballagott az erkére. Az éjszakák egyre melegedtek. Néhányan a mulatság résztvevői közül kimentek a kertbe. Többen csak üldögéltek. Mások valamiféle fogúcskát játszottak. A kopogtatásra ilyetten összerezzent. Az első éjszaka óta zárta a szobája ajtaját, akár bent volt, akár nem. Az ajtó felé rohantában meglátta az ágyon heverült drágaköveket. Gyorsan rájuk rántott az ártakarót. Nem vette észre, hogy az utolsónak szerzett Rubin leesett a földre. – Miért zártad be az ajtót? – kérdezte Fredrich. – Nem szeretném azon kapni magam, hogy valamelyik bajtársaddal osztom meg az ágyam. Láttam, hogy néhányukat nem érdeklik a lányok, akiket hozunk nekik. – Értem. Jó képű fiszkó vagy. Tudod, hogy értékelnék a megnyerő külsődet, ha netán mégis hajlandóságot mutatnál? – Közben. nem. – Szeretnéd az egyik lányt? Ki vannak fizetve? – Kösz, nem. – Fredrik észrevett valami csillanást a szőnyegen. Lehajolt, felvette a Rubint. – És ez mi? – kérdezte. Lale meglepette, nézett a drága kőre. – Meg tudod magyarázni, miért van ez nálad, Lale? Biztos beleragadt a zsebem bélésébe. Valóban. Komolyan azt hiszed, hogyha elveszem, itt hagyom a szőnyege, hogy megtaláld. Fredrik eltűnődött Lale szavain Gondolom nem. Zsebre tette a Rubint. Visszateszem a széfbe. És miért jöttél? Kérdezte Lale témát vajtva. Holnap áthelyeznek, úgyhogy túl a reggeri kört és az esti fuvart is egyedül csinálod. Már mint gondolom valaki mással. Vélte Lale? Nem. Bebizonyítottad, hogy megbízható vagy. A tábornok is elégedett. Csak tégy úgy, ahogy eddig. És ha mindenki elmegy innét, neked is leesett egy kis extra. Sajnálom, hogy elmész. Jókat beszélgettünk a teherautóban. Vigyázz magadra. Még mindig háború van ott kint. Kezet ráztak. Amikor Lale újra magára maradt, Biztonságban, zárt ajtó mögött összeszedte a drágaköveket az ágyáról, és mindent visszatett az okniba. A szekrényből kivette a legszebb öltönyt, és félretette. Az asztalra fektetett egy inget, néhány alsónadrágot meg zoknit, és alá csúsztatott egy pár cipőt. Másnap reggel lale lezuhanyozott, és felvette a kiválasztott ruhákat, köztük a négy alsónadrágot és a három pár zoknit. A drága kövekkel teli zopnit az a belső zsebébe csúsztatta. Még utoljára körülnézett, és a széfkamra felé indult. Kivett annyi pénzt és ékszert, amennyit szokott, és már ment volna, amikor a könyvelő tiszt megállította. Vágy! Vigyél ma többet! Két nagyon magas rangú tiszt érkezik Moszkvából ma délután. Szerezd meg nekik a legjobbat! Vale elvette a pluszpénzt és az ékszereket. Lehet ma egy kicsit később érek vissza. Bemenyek a könyvtárba. Megnézem, ki tudok-e egy könyvet. Remek könyvtárunk van itt. Köszönöm, de ott mindig vannak tisztek is, és... Nos, még mindig nehezen viselem a katonák jelenlétét. Megérti? Rendben, Ahogy akarod. Lale átment a garázsba, piccentet az egyik kocsit mosószolgának. Szép napunk van, Lale, mondta a férfi. Bed van a kulcs a jibben. Hallom, egyedül mész. Igen, Fredríket áthelyezték. Remélem, nem a frontra. Az orosz nevetett. Ha milyen a rohadt szerencséje. Engedét kaptam, hogy ma később jöjjek vissza, mint szoktam. Szeretnél egy kis kalandot? Mi? Valami ilyesmi. Viszlát később. Viszlát, szép napot! Larek könnyedén bepattant a dzsipbe. És elhajtott a kastétól, vissza sem nézett. A faluban leparkolt a főút végén, az árban hagyta a kulcsot és elsétált. Egy bolt előtt meglátott egy támasztott biciklit. Lazán tolni kezdte. Aztán ráült és kikarikázott a városból. Pár kilométerrel odébb egy orosz őrjárat megállította. Egy fiatal tiszt kérdezte ki: Hova mész? Három évig voltam német fogságban, szlovák vagyok, és most hazamegyek. Az orosz megragadta a kormányt. Lalénak le kellett szállni a nyerekből. Elfordult a tisztől, mire az keményen fenékbe rúgta. Jót fog tenni egy kis séta. Most mehetsz a picsába, mondta az orosz. Lale tovább ment. Nem éri meg a vitát. Leszállt az este, de Lale ment tovább. Látta egy kis város fényeit maga előtt, Kicsit gyorsított. Minden tele volt orosz katonákkal, és bár nem vettek róla tudomást, úgy érezte haladnia kell. A város szélén meglátott egy udvart, oda sietett. Azt remélte, talán talál egy padot, és ledőlhet néhány órára. A peronon egy vonat állt, de teljesen üresnek és elhagyatottnak tűnt. A vonat vonatlátványa balsejtelmekkel töltött el, Leleküzdötte a félelmét, fel alá járkált, benézett mindenhova. Vagonok. Emberek szállítására tervezett vagonok. Ekkor felfigyelt a közeli vasúti a fényére, odament. Bent az állomás főnök egy széken hintázott. Feje lelehorgatta, hogy az álommal harcolt. Lale ellépett az ablaktól, megköszerülte a torkát, majd odalépett olyan magabiztossággal, amit a legkevésbé sem érzett. Az állomás főnök immár teljesen ébren az ablakhoz ment, és részt nyitotta, épp csak annyira, hogy beszélni tudjon. Parancsoljon! A vonat merre megy? Bozsonyba. Felszállhatok? Tud fizetni? Lale kivette az oknit a zsebéből, kiválasztott két gyémántot, és átadta őket az állomás főnöknek. Kotorászás közben bal ingúja felcsúszott, felfedve a tetoválást az alkarján. A férfi elvette a drága köveket. Az vagon, hogy senki sem fogja zavarni. Vár, reggel hat előtt nem indul el. Lale az állomás épület órájára nézett. Még nyolc óra. Megvárom. Milyen hosszú az út? Úgy másfél óra. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Miközben az utolsó vagon felé tartott, Lalét megállította az utána siető állomás főnök kiáltása. Mikor beérte, Némi ételt meg egy termoszt adott át neki. Csak egy szembics, a feleségem készítette, de a kávé forró és erős. Lale elvette az ételt és a kávét. Válla meggörnyedt, és nem tudta visszatartani a könnyeit. Felnézett és látta, hogy ez állomás főnöknek is könnyek csillogtak a szemében, ahogy elfordult és visszaindult az irodájába. Köszönöm. Nyögte ki végül. Már nappal volt, amikor elérték a szlovák határt. Egy tisztviselő lépett oda laléhoz, az iratait kérte. Lale feltekerte az ingulját és megmutatta a számát. 32407 Szlovák vagyok, mondta. Isten hozta itthon.